Ama eta oier. Zein da? Ama, oier naiz, mesede bat egin behar di dazu. Beti eskian zabiltza, zer nahi duzu oraingoan? Beira, gaur e, berandu samar iritsiko naiz gazteiztik, eta ez dut astirik edukiko optikatik pasatu eta betaurreko berriak jasotzeko. Zeu pasatuko bazina, ba, primeran. Bale, ba, neu pasako naiz. Gara la larraña gara joan zara. Larraña gara joan naiz. Bueno, agur ama. Agur.